Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre nădejde. Răbdarea necazurilor poate să fie la început amestecată cu conștiința că nu se poate altfel, dar cu vremea răsare din ea nădejdea, care apoi o însoțește statornic și dătărie. Văzând omul de trebuie să rabde, Începe a socoti că nu se poate altfel și că nu se poate să nu aibă vreodată mânghieri din partea lui Dumnezeu, dacă nu în lumea aceasta, măcar în cealaltă. Nădejdea aceasta îi devine cu vremea o adevărată certitudine. Astfel putem defini nădejdea ca o certitudine a celor viitoare apărută în persoana celui care nădăjduiește. Dacă credința este certitudinea despre anumite realități nevăzute actuale și dacă ea dă, când e puternică, chiar o împărtășire de acele realități celui ce crede, nădejdea este certitudinea ce o are cineva despre anumite realități viitoare și despre împărtășirea ce o avea el de acele realități. Prin urmare, nădejdea este o credință orientată spre viitor a celui ce o are. Nădejdea este credința într-o fază progresată. Nădejdea este o avansare, un salt peste vreme. Așa cum prin grijă omul este continuu a plecat înaintea sa spre viitor, tot așa este și prin nădejde, dar într-un alt fel. Prin grijă presimte un viitor neplăcut față de care ia măsuri ca să-l preîntâmpine. Prin nădejde presimte un viitor favorabil la care abia așteaptă să ajungă. Dar când spunem de nădejde că ține tot așa de mult de firea omului ca și grija, nu înțelegem că ele coexistă actual în fiecare clipă în sufletul omului. Cel puțin nădejdea religioasă, nădejdea fericirii din viața viitoare, e cu atât mai prezentă în suflet, cu cât e mai absență grija și invers. Despre nădejdea într-un viitor pământesc nu se poate spune același lucru decât într-o măsură mai mică, pentru că această nădejde nu cuprinde atâta certitudine cât cea religioasă. Altfel, s-ar putea spune că nădejdea și grija au o singură rădăcină în ființa omului, preocuparea pentru viitor. Dar atunci când această rădăcină crește fructul nădejdii, adică al siguranței în viitorul sperat, nu mai crește și fructul grijii sau cel puțin al grijii lumești, ci doar al grijii, de a nu compromite obținerea unui lucru sigur, iar fructul grijii lumești crește mare acolo unde n-a crescut fructul nădejdii. Siguranța nădejdii în bunătățile viitoare ce ni le va da Dumnezeu și nesiguranța grijii lumești o arată liniștea ce o dă cea din trei și frământarea necontenită ce se cuprinde în cea din urmă. Predând, în alți termeni acest contrast dintre ele, Sântul Marcu Astetu zice, nădejdea în Dumnezeu face inima largă sau e lărgimea inimii, iar grija trupească o îngustează, e strâmtorarea inimii. În scrierea despre botez, Marcu astetul repetă de mai multe ori că inima în care sălășluiește Hristos de la botez nu se poate deschide decât prin Hristos însuși și prin nădejdea înțelegătoare, adică prin nădejdea văzătoare a celor nevăzute sau din cealaltă viață. Atunci inima se deschide cu adevărat, nemai fiind stăpânită de grija de sine. Și numai când stăpânește peste noi nădejdea și prin ea deschiderea inimii, scăpăm de gândurile lumești sau de grijile lumești. Așadar, deschiderea inimii coincide cu o biruință a nădejdei în noi și cu o scăpare de grijă și de gândurile ei. Deschiderea aceasta a inimii e o deschidere spre evidențele supralumești. Nădejdea E o vedere cu inima, cu partea mai adâncă a spiritului nostru. Deci, e o convingere intimă, tainică, o stare de transparență a ființei noastre față de cele de dincolo de lumea aceasta. Într-adevăr, dacă grija e o existențială atât de structural legată de firea omului în starea de după cădere, ce minune face? ca omul să scape de ea sau, mai bine zis, ca ea să se transforme în existențiala nădejdii. Cum s-ar putea transforma presimțirea unui viitor nesigur în presimțirea unui viitor fericit sau nesiguranța în siguranță? Procesul acestei transformări nu s-a putut iniția din sânul grijei înseși ea nu se putea explica decât prin intervenția unei puteri deosebite de puterile ființei omenești sau prin intrarea oarecum în adâncul acestei ființe el nu se putea explica decât prin intervenția unei puteri deosebite de puterile ființei omenești sau prin intrarea oarecum a adâncului acestei ființe în contact cu realitatea nădăjduită. Astfel, nădejdea nu poate să fie numai o iluzie, căci atunci de ce nu și-ar da fiecare această iluzie? În nădejde experiem sau trăim o siguranță care nu atârnă numai de voia noastră, care nu are numai tăria pe care o dăm noi. Tăria nădejdei a crescut în noi din altă parte și ni se impune peste voia noastră sau ca un plus pe lângă ceea ce putem noi. Mai înainte nu aveam această nădejde, nu o simțeam în noi, deși poate nu eram nici deznădăjduiți, dar de la o vreme am observat că în noi se face tot mai fermă nădejdea în cele viitoare ca siguranță care ne umple tot mai mult de liniște. Problemele care pricinuiesc insomnie oamenilor între care trăim și-au pierdut orice însemnătate în ochii noștri, iar în noi a biruit nădejdea că mai presus de toate Dumnezeu va fi alături de noi, împlinind toate așteptările noastre cele bune.